Малюти з Куратова. В нас завжди були міцні спецслужби і майже ніколи міцної держави. Машина для закріпачення. Отут з Ленінською формулою не посперечаєшся. З такої держави виходила справна машина для розкриття творчого потенціалу вільної особистості. Будівничого ніколи. «Та на який ляд мені твій творчий потенціал вільної особистості?» – подумав Рудольф Карлович, але вголос не мов слова. Стосунки не були такі, що той навряд чи здогадувався про істинну суть добродія, котрий ховається під перізвищем Лещинський. Зле інше, країна жебрацька розмахнутися ніде. Силовики професійно не розрізняють непівтонів, тим часом учительським голосом продовжував Андрій Петрович. Мисліть позиціями «Чорне-біле, ворог свій». Вони не годяться на роль організаторів нової дійсності. Вони виконавці. А виконавці і організаторські мізки – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Партократи мислять силовими категоріями. Ось чому наша країна така зледенна. Родольф Карлович навіть здрагнувся. А ось тобі відповідь. Це схоже, як Воко вліпив. Оце так розумник, а Балкін. Нумо-нумо навіть підвівсь Лищинський. Всучили країні нових віце-прем'єрів, зажурене гнув своє Андрій Петрович. Знову груднівникам дали команду будувати. Хто всучив, хто дав команду? Та, напевно, старший брат. Аби бояло партійне будівництво з декоративною опозицією, треба його стимулювати ловами шпигунів і створенням образу ворога. Але тим, хто ловить і давить, не дано природою матінкою писати юридичні правила і слованні економіки і малювати правові контури майбутньої держави. У нас люблять висмикувати чеку гранати і підривати. Причому гранату кидають у натовп, який навіть стікаючи кров'ю не обурюється. Тобто, ну, граната буває і пропагандистською. В підсумку, верхи крадуть, не мовчать, а старший брат потихеньку прибирає країну до рук. Рудольфа Карловича немов голкою кольнули. Він внутрішньо стерпенувся. Зовсім недавно фразу про верхи і низи він вже чув. От тільки від кого ж? Ага, від Христофорова. Схоже, ця фраза є паролем до всього того, що діється в цій дуроломній країні. «Чому мовчать?» – запитав він. «Тому що ми битло. Але ж я не битло, криво посміхнувшись, подумав про себе Рудольф Карлович. «Бо не зараховую себе на низів. А хто ж я?» А я ні те, ні се, я просто бандит. А цій країні це найкращий компроміс. Задоволений своїм умовиводом Рудольф Карлович промовив час прощатися. Спасибі тобі, Андрію, за чай. Та зачекайте, посадив його знову балки. Я ще не все сказав. А що би ти ще хотів сказати? дещо іронічно запитали. Ну, ось, наприклад, чому ми таке бидло? Добре, валяй, тільки коротко, мені спати пора. Їхав я днями електричкою. Розговорився з попутницею. Зовсім сива, хоч і не стара, звати Галиною. Час від часу, зриваючись на сльози, розповідала мені про себе. Атеїстка після того, як пішов чоловік, пережила страшний стрес і стала шукати Бога. Навчилась молитись, поститись і читати Біблію. Була у всіх храмах в Україні. Відвідала всі монастирі, тепер знає, як зветься кожна ікона, в яких випадках до якої слід звертатись. Однак чоловіка свого називає негідником, дочку – сволотою, сусідку – мерзотницею, начальника – жеку – сатаною. Запитую, ви їх так ненавидите? Невже ви радієте, коли в них трапляється лихо? Так, відповідає, тішуся, адже вони стільки зламані зробили. «Це ти до чого?» – здивовано поцікавився Сродольф Карлович. А все до того ж, про нашу мізерність. Поки ми тут косою побутової ненависті розмахуємо, вони там. А Балкін показав нагору пальцем. Жирують і мички засмикають. нас микають. Ну, не знаю, я не їжджу в електричках, заспішив Лещинський. А бидло, воно, на те й бидло, щоб... Рудольф Карлович махнув рукою і рушив до виходу. На тім і попрощалися. Цього разу не дуже задоволені один одним. Розділ 19. У Сольцев і Кирилко знову на авансцені подій. За життєписом Рудольфа Карловича Лищинського ми якось випустили з уваги, дорогий читачу, ще двох ключових персонажів нашої оповіді. Колишніх льотчиків-винищувачів, а нині не дуже удатливих підприємців – Віктора Усольцева і Олексія Кирилка, які ступили на слизький шлях народних месників. Утім, може, тому вони і відступили в тінь, що зовсім не є ключовими персонажами, від нам знати. Поживемо, побачимо. І все ж, хто призабув образи цих двох бравих чоловіків, може перегорнути сторінки назад і відсвіжити їх у пам'яті. З Усольцевим і Кирилком ми розсталися в досить складний для них психологічний момент після замаху на авторитета Аліка Гримзу. Вправний стрілець Олексій Кирилко в останні секунди пожалів бандита. Гримзу врятувала його п'ятирічна донька, яка несподівано вибігла на ганок, і сентиментальний Олексій лише простерелив йому коліно. І ось два сімейства – Усольцева і Кирилка – під'їхали на двох таксі до розважального клубу «Фокстрот», де мав відбутись виступ клоунського тріо Артшок, що був присвячений, між іншим, Міжнародному дню дітей. Друзів зустрів уже загримований Олег Козаченко, керівник сміхотунів. Колись артшок гордо іменувався клонським синдикатом і до його складу входило 11 артистів. Але економічні труднощі відлущили менш сійких колег, залишилися найвідданіші своїй справі і, як виявилось, найталановитіші. Виступали на будь-яких майданчиках, у будинках культури, на міських святах, на презентаціях, на дитячих ранках і, зрозуміла річ, у нічних клубах і казано.